Bai, e, zan behar dugu eta eskerrakenan barriugu herritar guztiei, bai ondarri biko e, errikoei eta beste herri batzuetakoei ere baiten e, erantzuna itzugarrizkoa garrizkoa izan da bai Bolondresaldetik bai arropa aldetik, bai diru laguntzarekin eta bueno, egia ba, e, gainezka gaude, baina pozik, e, pozik gainezka egote gati. Hmm, izan ebeno, moie bilbideko egoitza, e, kajaz gainezka duzu, eraz? Bai, egoitza bete bete daukagu, eta bueno, e, gaur bertan udaletxeak e, ba, laguntza emango digu hau hemendik e, mendikateratzeko, eta beraiai transportea jarriko digute gaur e, kaisa guztiak hemendik emendikateratzeko, bueno, ideia da, esan duzun bezala, e, arropa jasotzea dena, luzatu ingo dugu beste astebete, bain, mm -hmm. nahi bautu komentatzen dugu zerratia eta hori, baina mm luzatu ingo dugu astebete, eta erdoan kajak, hemen goraino daude, eta erdoan eramango ditugu, transportez etxemarrek utziko digun e, lokal batera. E, nahi diogu eskertu hemenikan transportez etxemarreri alde batetik eta udaletxeari bezke alde batetik, transportez etxemarrek transporta egingo du araño eta bere, bere kabuz egingo du eta utziko digu lokal ere baiden agordetzeko. Orduan, e, e, ba, eta nola, nola eskerrak eman, ez, nizugarria da lagunta hori eta udaletxeak emendik ara eramango ditu gauzak Orduan, gaur bertan, nintxuiten gaudeia, haber e, kamia etortzen den, e, ba, eminikentzeko eta arbagiago jasotzeko. Ja, hmm, ongi da. Eh aipatut dugu ba, galtzak zertxobait aldatu egin direla, izan ere beren ba eh refuxiatuen egoera aldakorra da, eh ezta, ba udari gabe laguntza beharretan badira ere, hasiera e, batean e, greziako kios ezta ba uartera e, eramatekoa zenuten laguntza eta hori da aldatu dena, ezta? Bai, e, aurreko aste artean 29an hon ginen e, zaporico eh ba, pertsona batekin pertsonatekin han egonat zela eta honea gueltatuen dela egun hauetan eta bueno ba, bera egontzen bizkat esplikatzen zeinen e, egoera gaur egunez ta bueno bera besantzun egunetik egunera aldatzen dela egoera erref, errefuxatuena eta momentu honetan gretian eh daurenak ba uhatetatik eraman dituzte peninsulara orduan eh claro gure irei hasidakoa e, uarte batera eramatera eramatea sido zera Baina, oain ez daude hor. Orduan, Zaporekoek aldatuko dute bere, berain enplazan endua eta joango dira bidabaitare peninsulara ba, handagoelako e, jende gehiena. Orduan, gure ideia da, beraiekin batera, beraiekin nazikera, eta beraiekin jarraituko dugu elkarlanean, orduan, e, beraiek han e, e, enplazaturik daude nean, ba, esango igute elbidezu zuzena nora biali behar dugun dena, eta orduan horregatikan, Dehar dugu demora pixka gehiago eta horregatikan e, esan dugu ba, guazen e, hau luzatzera pixka bat, ez? Zen, jendeak hain ondo erantzun du, ba, guazen aprobetu atzera hau eta luzatera eta laguntza alik gehien ematea. Eh, azken batean eh, ba, eh, laguntza hori iritsi iritsiko da, ez da, dudarik gabe, baina eh, beharra dagoen lekuetara, hori da hori da kontua. Hori, hori da, zukezatun dutun bezala, ez eh? dauka zentzurik orain eramatea, zentzua da beste puntu batera eramatea, nina dut jendeak eh, lasai egotea, eh, zukezatun dutun edela laguntza iritsi-iritsiko da. Horregatik eh, pentsatu dugu gainera, hori ez, eh? ba, piskat, hobedela egun batzuk itxoitea, egun batzuk izango dira. Eh? Ez da, da gehiagin dutatuko, baina egun batzuk itxoitea, ba, horretako, ez, eh? iritsi behar den lekura eta behar, behar beharrezkoa den lekura. Uh -huh. Eta bestalde ere, e, ba, komentatu dizua bezala, transportezetxe marrek trailer bat jarriko du, orduan ideia da, trailera goraino betetzea, hori da, hoberena ez, alik eta gauza gehiena bialtzea. Zen beharrezkoak dira, izugarrizkoa da, hand dagoen egoera, e, ba... Notizitan eta ikusten dugu, baina kontatu zibutenez askoz ere larriagoa da eta luzerako ditu da. Uh -huh. e, jakin izan dugunez, gainera, e, zuetariko bat, Bolondres bat agian, trailer horretan, joango da ez bueno, da? aukera hori haile... aztertzen ari zarete gutxen ez da? Hori da, hori da, haigera begiratzen ager nolain inezak egun, e, mendiz jendea bialtzeko eta horrela ere, Eh, ba, ez eh, hemen nagoen jendea eta laguntza eskeni duena, bai arrapa ekarten, bai diru laguntzarekin, bai eh, hemen zugarrizko eh, jendea dago lanean egunero, ba ikusteko, ez, ikusteko nola laguntza iritsi den jendeari beharrezkoa dion jende, jendeari. Eh, gogoratuko dugu beraz beste ASTBETe, eh, lusatuko zuztela, ba, bilketa, eh, kanpaina ah. hau esan duzu bezala, ba trailer hori aliketa gehien e, betetzeko, aipatu bituzu bolondresak jende asko ez da e, nola antolatu zareten e, azken egun hauetan, ikusita zenbat caja dauden, bueno, atzokoan atzkoan egon itzelari ikusi noen, ba caja bakoitzan, e, galtzak, bestean kamisetak, besteak, eh, ba, e, eta bestelakoak E, lana buztu, eh, lana e, mundi hartu duzu? Eh, hori guztia berrezabe antolatzen. Bai, eh, bueno, saiatu gerana izanduda eh, arropa ekartzen den moduan, eh, sailkatzen dugu, ba, hori gizoneskoa, emakumezkoa, aurrena eta baita ere, ba, zuzen bezela, galtzak, e, berokiak, e, kamisetak, zertxeak eta hola, gero bestalde arro, barruko arropa erosidu berebai eta etort ekartzea daude. Eta, eta bueno, ba, hola, nola antolatzen eran, ba, aldugun moduan benetan, baina egia da azkenean e, ba, dagoenean gogoa laguntzeko gauza aurrera ateratzen dela, ez? Hemen e, egunero esango dintzuke, hamarra ba, magost, emakume gehiingoa daudela e, lan horretan, eta txandaka banatzen mira, eta dira, eta horraritzen dira. zurekin hitu egiten hau mitartean, entuten ditut hor zeloarekin, eta kajak jartzen. <gülüyor> Ongi da, haipatu e, duzu e, diru laguntzak ere, jaso hitu zuela izan ere barruko arropa ba, berriak behar ziren, eta horretarako okay. dirua behartzen, hori ez dakite nola kudeatu duzuen, eta haipatu e, duzuen ez, diru laguntzak ere eman dituztela, ez dakite e, zenbateko ere aipatu baiteken, edo e, jendeak nolako ekarpenak egin bituen. Ba, gira, haipatu eh, dezak edanada kutxan daukagula kontu bat, eh, bereziak bakarrik ometarako, gauza izango dela eh, hemen jasotzen duen guztia, eh emane, sa, erosiko ditugu bai barruko arropa, bai fardelak, bai konpresak. Hori dena bialtzeko, eh. e, aipatzen genun bezala hori berria izan behar du eta bakarrik hau modu hori eta bueno, ba lehenengo hasiera batean e, nola pentsaten genun hau igarnean bukatzea behar genun eh ja, e, ba, pedido bat egitea eta egintzen e, bolondras batek eh utzi zigulako diru laguntza bat eta hori izan ziren 2500 euro inguru. Eta horrekin egin genun lehenengo pedidoa eta hori e, bai e, prestamo bat izanten hori egiteko. Orduan e, Bol Londres horreri kulibertaiio diru hori baina e, aida, aida, aida kontuan dirua sarzen jendeak eta izango bizut mi gaurgoitzan begiratu dudala eta etamila euro inguru zerela Eta bai ikusi dut, e, ba, ez dakit, denetatik da gola ez, bai e, amarre euro euroko aportazioa, eta baita ere izugarria ditu nagoena bosteun euroko aportazio bat zegoela ere bai. Mm -hmm. Horto, ni jendea animatuko nuke, horretaz aparte, esan dudan bezala, trailer bat betetzea, ba, izugarrizko espazio honia da, guztatuko ditzai dakek goraino betetzea, orduan ba, animatzea, kontuak e, denak e, publiko ditu ukatzen den, denean kampaina, Bena bie guste coste diru laguntze diru sarzteak diran, eta zeintzuk atera eta atera, atera, atera den Da, faktura eta dena, esku eskudo egon moda eh? e, Leire, e, nola nahi ere errefusiatuen erralitatea e, Ez da hastegutxitan bukatuko dudarik gabe e, Ikusitea herritar plataformaren dejaldiak eh, Eta kanpainak izan duen e, emaitza Hoi handia eta herritarren partatikan erantzuna Ez dakite bene kampaina bukabutakoan Eta entrega egindarakoan ere e, Hortan geratuko zareten edo Dagoeneko ja asizarete pentsatzen Beste zerbaitetan Bueno, ba, bai, pentsatzen azigera, eta ezakit nola antolatuko dugu, edo nola zer izango den urrengo erronka edo beharra, baina bai, ezaporekin elkarlanean gaudu eta jarraituko dugu. Ezakit mm -hmm. nola izango den urrengoa, baina jarraituko dugu, segureski elkarlanean, eta eta animatzen dugu jendea, eh? Etorzea, eta nahi badu norbaitek zer baitekin, bai, hori izan dugun bezala, ez, bai, horain arroparekin, edo bai, gero biletatan, edo zenoengoz jarraituko dugu. Mm -hmm. Zen de ezan dugune zela hau, Lucerako doa eta hau da eh ba, greziako arazo bat edo ez dakienngo arazo bat. Ez denen arazoa da milia eta milaka pertsona daude ba, gerratetik e, urruntzen saiatzen eta bueno ba, hauza, ez daukatet bat ere, bat ere mm -hmm. e, goberatuko dugu goiz eta arratsalde ez za betela, ezta? Hemekialkartean egun hauetan, e, bilketa billeta horretan eta asteartero biltzen saretela. Hori da, boizean hamaiketatik ordu batak arte gaude, bueno, gutxi gora berazen azkenean luzatzen eta <gülüyor> ratxalean zidatik sortiak arte. Eta bilera kizaten dia, azte hartetan, zazpitan. Osongi, leire emigez, eh, eskermila, eh, benetan.